Idag är det den första april 2013 och du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 53. Varmt välkomna till Radio Framåt som är tillbaka med ännu ett superavsnitt. Jag som pratar här i början heter Dan Eriksson och jag har som vanligt med mig Magnus Söderman. Gäll allihopa! Och eh, från de blåsiga öarna Jonas Stegär. Hallå, hallå! Mm. Um, som vi hör på dig Jonas så är du fortfarande inte helt frisk va? Nej, jag, jag är fortfarande i efter den här... Um... Infektionen som jag drog på mig när, när jag åkte till Sverige För uh, två veckor sedan Så att Det blir inget fullt radioprogram för mig idag För att om inte annat är det ganska jobbigt att lyssna på Någon som låter som Som jag gör nu Men så pass mycket abstinens har jag Så att Jag vill gärna Alltså radioabstinens <laughs> <laughs> so, Inga so missförståndare uh, Nej nej nej <laughs> Um, så att um, det är trevligt att kunna vara med så här i 5-10 minuter i början i alla fall Så får ja. vi se hur länge det, så Men, du skulle det... Ju, alltså Jonas, du skulle ju kunna förgylla våran, våran kväll med att i, istället för att vi pratar så spelar du och sjunger en massa Hammarby support -låtar. För det är väl sådär en, en normal Hammarbyare-låtar liksom <skratt> Så där låter en normal Hammarbyare <skratt> Ja eller lite södermusik söder liksom, lite, lite, lite ballader från söder så, så, så passar det in ändå på något sätt. Jag ska fundera på dem om, om inspirationen mm. eh, om. <laughs> Det är första april idag har någon av er blivit lurad idag? Nej, faktiskt inte jag har utsatt mig ganska lite för att kunna bli lurad också jag har inte interagerat så mycket med människor idag så att, mm. nej, ja och ja, inte vad jag vet i alla fall Så att jag tror inte det Nej. Jag brukar sätta en viss heder i att Inte tro på någonting Absolut ingenting Och reagera väldigt sparsmakat Om någon säger någonting så här wow har du hört det här Så brukar jag så här, hmm. och så och jag liksom. Men det finns ju alltid den där lilla Den där lilla perioden från att man läser en rubrik Till att man tänker på att det är första april Ja, Ibland kan det, det liksom ta någon halv sekund innan man kopplar. Det är sant. Och då hinner man bli förbannad, förvånad, äcklad eller vad som helst. <laughs> jo, jo, men okej. Okay då. Jag, jag erkänner. De, jag, jag blev blåst eh, av det här att eh, Dio skulle starta krokkommission mot diskriminering på dansgolvet. <laughs> jag såg rubriken, jag läste den och tänkte, ja, nej men varför inte? Ja. Och sen kom jag på just det, första april... Ja, det var fria den, tider som hade det det, det var fria tider, alltså den torskade jag på Sen eh, läste jag Nordfront.se eh, Om att Motson skulle samla in eh, Hjälpa polisen med vapenamnestin <laughs> Och den tyckte jag var väldigt <laughs> roligt Faktiskt <laughs> oh, det väldigt kul. Äh, nordisk, var... nordisk ungdom hade ju också att de skulle starta ett parti Precis, och då ska ställa upp i kyrkovalet Nu vet <laughs> vi inte, det där kanske är på riktigt ja. Så det Tasket om vi säger att, att det inte är det. Jag såg att Björn Björkqvist har skrivit på realisten.se nu för några minuter där innan sändningen startade att realisten inte kommer ha några aprilskämt eftersom att det finns så många osannolika dumheter från politiker och journalister ändå ja. att rapportera om. Men ja, det, det måste jag säga, det tycker jag är en dålig ursäkt. Alltså, med all, all respekt till Björn, men jag menar vi är i samma predikament för vi har inte kunnat titta på något bra aprilskämt så att uh, det, är... Ja. Mm. Nej, men det är just det, det känns ju nästan lite alltså vi har ju sett en del aprilskämt genom åren och folk de så att säga, alltså det känns jobbigt någonstans att luras med något som är så pass sanningsenligt alltså saken är ju den att saker och ting kan vara så absurda och ändå vara sanna det här med Dio och diskriminering på Danskorvet det skulle lika gärna kunna vara sant mm. Mm. Uh, och då blir det liksom svårt att jag blir alltid diskriminerad på dansgolvet. <laughs> det tycker jag är rätt illa faktiskt. <laughs> Men jag tror inte det är med min huvudfärg gör det i och för sig. Nej, ja, säg inte det. Hur på vilka klubbar du går till där i Berlin. Ja. Vi har ju ett, ett riktigt bra program idag. Vi kommer ju som vanligt att köra hem historien den här veckan. Vilket vi gör varje måndag. Men nu är det ganska länge sedan vi sände på en måndag. Mm -hmm. Det är tre veckor sedan. Så att det ska bli kul att prata lite historia. Och sen ska vi prata om en... Mycket otrevlig professor som har uttryckt sig att eh, kring att det, vore, det är bra att eh, svenska pensionärer dör eftersom att de är så fördomsfulla. Det där hade ju varit ett aprilskämt, tycker man. Ja, om en, en av sorten. Ja. Eh, sen ska vi tala om att muslimer väljer just påskhelgen för att fira de muslimska familjedagarna, som man kallar det. Och att svenska politiker från alla läger åker dit för att eh, visa sitt stöd till muslimerna som väljer just den helgen. Mm. Det och mycket mer kommer vi hinna prata om idag. Sen har vi något så av lite, lite positivt i allting som jag tycker vi kan ta upp här först. Och det såg att SVP i Stockholm har varit på ett, ett åldromshem och delat ut påskägg och, och spenderat några timmar där med fika och diskussion och så vidare. Mm. Och det vill jag bara passa på att skicka en, en tumme upp. För att jag, det, de här sociala aktionerna är så oerhört oerhört viktiga och, och det finns flera anledningar till att de är viktiga, men framförallt så handlar det om att redan nu börja bygga det alternativ vi vill ha. Ja. Och börja leva efter det alternativ vi vill vara. Istället för att bara skriva om det på internet. Ja, och här gör vi det i det lilla. Jag menar, jag, jag läser från Grekland <coughs> så var det ju nyheter nu om att äh, läkare utan gränser till exempel, de, äh, bara, de är där och är verksamma, men de de, de, enda de hjälper det, så att säga, flyktingar. Då, eller? invandrare eller bosättare eller vad du vill mm. och eh, då kontra Gyllene Gryning med att eh, sätta, upp en, eller ska sätta upp en organisation som heter Läkare med gränser <laughs> um, och det är, jätte, alltså det är ju sådär så, så, är, det så, så är det sånt som, som behövs eh, särskilt där nere då, Men att just redan nu i det lilla, i det vi kan göra tillvaron bättre för människor av, av inget annat skäl än att vi vill det och kan det, det är ju jättebra Jo, och jag menar, just på äldreboenden så många av dem som sitter där är ju såklart väldigt, väldigt ensamma. Och att bara att någon kommer dit och, och tar en fika och pratar. Mm. Nu var det ju påsk, så det var ju liksom lite mer kunde kommer och lite, lite så. Men det var jag hörde att från den som var där då att, att en kvinna hade utbrustat. Och det var precis det här är precis som det var förr när folk brydde sig om varandra och så där. Mm. Så att ja, det var härligt. Man alltså, ska komma ihåg också att människor på, på åldernos och nu lämnar vi den här diskussionen om deras, deras eget ansvar i den situationen vi, vi befinner oss i. Om vi lämnar det där hem så är det ju så också att det är inte bara det faktum att äldre äh, åsidosätts äh, till stor del utav systemet äh, vad det gäller äh, hur, man, hur man satsar resurserna utan tyvärr så är det också så att många äldre åsidosätts av sina egna sitt eget blod, alltså sin egen familj i den här mm. världen som har, som har dykt upp och det vet jag från många olika dels det man hör men även när man själv har haft, haft med ålderdomsboenden att göra att, att många gamlingar de får inte besök av söner och döttrar mm. överhuvudtaget faktiskt för att Nej, man har inte så. tid och, och så vidare mm. och det är ju för jävligt att den här egoistiska tidsåldern har slagit så pass som den har mm. eh, det är en skam Nej, men så, så det där är någonting. Eh, vi har ju sett att, att det har gjorts av, av svenskens parti, och även av andra nationalister här i Sverige eh, tidigare sociala aktioner, så att säga. Eh, och socialt arbete. Eh, och det, det är någonting jag hoppas vi kan, vi kan göra mycket mer av. Sen mm. kräver ju det såklart både tid och resurser som man måste då ta från någonting annat. Mm. Eh, så är det ju. Men samtidigt så när vi summerar till exempel den senaste månadens arbete i. Alltså utåtriktade arbete i, i Svenskarnas parti så kan vi se att det är ungefär 60% som är flygbladsutdelning i brevlåda. Mm. Kanske skulle man kunna minska den delen och lägga de procent, några procent på någonting annat. Ja, ähm. absolut. I månader... Är ni med mig nu? Nu är jag tillbaka igen. Ska vi se, ska vi bara... det var mitt internet som dog. Där, nu är vi online igen. Äh, Jonas med fortfarande? Eller igen? Så. Jag får be om ursäkt. Jag berättade om det i förra avsnittet att jag har en ny internetleverantör som jag inte riktigt liknar på. Och det är någonting med min nya router som gör att vi kan gå ner. Jag har beställt en jättelång kabel för att just nu kör jag trådlöst och det är därför det är problem. Men den kabeln har kommit till posten men posten är stängd idag. Så att från och med imorgon har jag en jättekabel. Det är lite konstigt att säga. Jonas, är du tillbaka i samtalet? Jag är tillbaka senare, men vet ni vad mina herrar och kära mm. lyssnare? Jag, jag känner att jag kan inte göra min röst hörd riktigt här äm, gentemot era starka stämmor. Äm, det, är inte, det är inte bara det heller, utan eftersom du har tekniskt strul också så vill inte jag ha med det debaklet att göra. <laughs> utan jag jag, drar, jag drar, mig gärna, drar mig gärna ur nu medan... Äh, ja. Ja, uh, nej, men, men helt, helt anvanligt talat så, så måste jag nog faktiskt um, Dra mig tillbaka Och mm. uh, vila rösten Och är, till, är förhoppningsvis tillbaka uh, uh, Med full, full kraft på torsdag Så men, men det var kul att få vara med en liten stund mm. I alla fall ja, så. Då har det med. Men då får ja, du krypa på det, Jonas just... Så uh, hörs vi på ja, torsdag tack så mycket. Mm. Yes. Absolut Hej, Hej. Um, Då fortsätter du och jag Magnus Och hoppas att tekniken är med oss så långt som möjligt det, eh, det är bara en förvarning till er som lyssnar live att det kan brytas när som helst. Men det är sista gången för att sen blir det kabelbundet och då ska yeah. allt fungera. Ja. Um, när vi ändå talar då om äldre så kan vi upplysa också om att uh, det tredje flygbladet, eller fjärde beroende på hur man räknar i Svenskarnas partiskampan Pengarna till folket mm. idag uh, var tillgängligt för beställning på Arminius och man kan läsa det på svenskarnasparti.se och den här gången har man lagt fokus på pensionen vilket då är passande med tanke på vad vi talar om. Och flygbladet ser ut ungefär som det här orangea kuvertet som man får hem där det brukar stå väldigt, väldigt låga siffror <laughs> i. Där man får veta, om du skulle gå i pension idag skulle du få 2023 kronor i månaden. Ja, tack. Ja, det är, med det. Uh, ja, men det är ett genidrag. Jag såg det där um, här idag. Och, uh, nej, men det är lysande. Alltså det är verkligen ett genidrag. Nej, um, mm. ja, men det handlar, alltså det, det, poängen i flygbladet är att det all, all ekonomi och all politik handlar om fördelning av resurser. Oh. Och vi kan välja. Alltså, problemet är inte brist på pengar. Om vi nu lämnar hela problemet med det nuvarande banksystemet och så vidare åt sidan, så är det inte problemet att det finns för lite pengar. Problemet är fördelningen av dem. Mm. Uh, och det är just det man visar. Man tar några enkla exempel på vart pengarna skulle kunna gå bättre och kommer upp i 187 miljarder svenska kronor, bara på att upp tre exempel. Mm. Uh, och då blir överskriften ganska enkel. 187 miljarder extra i kuvertet eller arbeta tills det är 75 år. Oh. Och jag tycker att det är ganska... Vi har talat om det här flera gånger i radio framåt, men att vi i ett samhälle som dagens med den tekniska utveckling som vi har alltså där vi har robotar som i stort sett gör alltså mycket av produktionen och så vidare åt oss mm. att vi ändå måste arbeta egentligen mer än vad vi mm. gjorde tidigare eftersom att dessutom båda i hushållet arbetar. Eh, vi ska betala mer i skatten tidigare men vi får mindre tillbaka i form av eh, välfärd och, alltså det blir dyrare att gå till läkaren, man höjer högkostnadsskyddet och det blir sämre beläggning på inom sjukvården för man inte har råd att anställa och så vidare. Mm. Um, det, någonstans där bör alla kunna se att det, alltså, någonting är fel. Och det, då kommer vi tillbaka till det här med fördelningen. Vart går pengarna istället? Mm. Ja, alltså det, är den, det är en, en bra fråga. Och som sagt, jag berättade ju tidigare att jag hade haft någon Twitter-argumentation Twitter tillsammans eller mot eh, Anna-Lena och där kokades det ner till det faktum att, att jag hävdade att vi inte har... Alltså, är, alltså resurserna är inte obegränsade, mm. utan de är högst begränsade. Och det, ett av det så manget alltid gör, det är att man ska, de säger det, man ska inte ställa grupper mot grupper. Man ska inte... och så vidare. Men det är precis det politik handlar om. Det, det är det enda politik handlar om. Det handlar om att ställa grupper mot grupper, individer mot individer... Um, alltså behov mot behov och sen konstatera, vad är det vi behöver satsa på? I primärt så säger jag som nationalist att det absolut viktigaste är mitt folk. Ja. Det är där vi börjar. Och sen har vi en massa saker som en lök med alla dessa skal, alla dessa skikt i löken. Och ju längre in man kommer, desto mer gråter man. Precis, precis. Så är det ju. Mm. Men om man börjar i mitten och skalar sig utåt, vilket är fullkomligt omöjligt och jättekonstigt, men om man gör det så är folket det är liksom själva kärnan. Sen det här absolut yttersta skalet, det skulle vilja vara altruism mot andra, andra folk och deras behov. Och jag menar, tills, alltså När vi väl har kommit hit då har vi gjort slut på allting ändå. Och det är inte det man. Alltså skalet använder man ju sällan. Mm. Um, så att det är så jag ser på det som nationalist så, så är det så vi ser på saker. och ting. Du vill inte röra det vidare med att skalet slänger man bort och så vidare. För att det... Nej, det tänkte jag att någon annan skulle få komma med. Jag förstod att det var dit dithändigt barkade förr eller senare. Men... Men, men som ett exempel som man också står upp i det här flygbladet då, det är att, att vi varje år lånar, alltså hökar på statsskulden genom lån, 31 miljarder kronor bara för att skänka ett i bistånd. Ja, det där har jag aldrig förstått. Sen jag var liten, liten slyngel, så har jag aldrig kunnat förstå och nu är jag ganska dålig på ekonomi. Alltså, privatekonomin, är inte liksom, det är inte min starka sida om vi säger. så. Jag tycker att det är helt okej okay att köpa böcker för en massa pengar som jag inte har. Och böcker som man knappt läser. För att man Nej, men precis. Inte. Nej, men de är jävligt fina där de står. Men jag har aldrig faktiskt kunnat förstå hur vi kan låna pengar för att ge bort. Ja, det är liksom Om jag går till banken och säger, hej banken, jag vill låna 250 000 för att jag ska ge bort dem till någon annan. Ja visst, de kommer säkert ge mig pengar Om jag har möjlighet att betala tillbaka dem Men de måste ju tycka att jag är fullständigt dum i huvudet Jo, jo precis Och, Men Alltså Det är ju så att Sverige måste ju sätta någonting i säkerhet Alltså mm. för att vi ska kunna ta de här lånen Oh, yeah. Man lånar inte ut hur som helst utan man tänker att Sverige har tillräckligt kreditvärde för att kunna betala räntan och betala tillbaka det här inom några tusen år. Mm. <laughs> mm. Men man ser ju sen också vad händer eh, när vi får svårt att betala. Då kan vi ju se då, i Grekland till exempel där man blir tvungen att sälja all ens naturgångar, stränderna till och med. För man är tvungen att sälja för att få pengar. Och det är mm. ju vad har vi för säkerhet i Sverige? Vi har mineral, vi har skog, vi har eh, arbetskraft, mm. eh, allt det här som vi har och som. som ska vara våran trygghet, det vi ska kunna leva av när ingenting annat fungerar. Ja. Det sätter ju vi då i pant till de här bankfamiljerna. Ja, det var rätt intressant. Jag satt, nu, det, jag satt och kollade med, med ena ögat bara så att jag kan inte ta gift på att det var exakt så det var. Men jag tittade på den här dokumentären ordförande Persson som handlade just om, om Göran Persson. Mm. Uh, och då så var det ett inslag om att Sveriges lån är behov efter att han hade då han eller den, den regeringen hade sanerat ekonomin att lånebehovet i Sverige låg någonstans mellan 0 och mm -hmm. miljarder kronor det året okej okay. uh, jag, jag fattar inte riktigt det men betyder det då att vi var nere på en nivå där vi inte behövde låna pengar i stort sett och i sådana fall vad fan hände sen uh, ja alltså det, lever man över sina tillgångar så måste man ju låna pengar Eh, jo. om du ska kunna gå ihop eller så kan man förutom det göra som framförallt som den här alliansregeringen har gjort men som de tidigare gjort också det är att sälja ut det man äger som, ah, som eh, det, allt som vi äger gemensamt Våra, vi har till exempel ett Vattenfall som var helt statligt innan men som stort, eh, till stort är eh, utsålt nu vi har eh, gruvor och så vidare och skog som vi, som vi säljer ut. Så istället för att ha en stadig inkomst därifrån så kan man få en, en snabb större inkomst, täcka budgeten och um, på så sätt få siffrorna att gå ihop. Men det är ju inte ett långsiktigt arbete. Alltså Frågan är om man skulle, så alltså, skulle man inte bli hart när omyndeförklarade, man som privatperson skötte ekonomin på det här sättet. Jo, men det är samma sak. Skulle man som vanlig människa göra det som bankerna gör så skulle man dömas till livstidsfängelse. Ja, det var ju någon som sa det. Jag minns inte vem, men det är ett bra citat. Varför råna en bank när du kom starta Jo, Jo, precis. Magnus, vi hoppar ja. vidare till vårt kära, härliga mån, måndagliga inslag kommer i ett den här veckan. Då så då kör vi hänt i historien den här veckan och eh, vi gör så här Magnus du och jag kör varannan här så det blir det så där härligt tempo som vi lyckas med ibland. Yes. Uh, år 648 före Kristus en solförmörkelse är synlig i Europa och Mellanöstern och detta blir den första solförmörkelse som noteras i ännu bevarade källor av grekiska kronikörer vilket gör den till en av de äldsta kända solförmörkelserna i världshistorien. Det är ganska häftigt ändå att man har sån koll så långt tillbaka. För det var, det var väldigt länge sedan förstår du. Då. väldigt länge sedan. Har du sett en solförmörkelse någon uh, nej, nej. Jag har inte minne Men... av att det har varit någon, någon gång. Att man stod ute och så hade man någon form av. Skyddsgrej uh, som man skulle kolla igenom För att kunna kolla på solen. Du vet, jag vill också minnas det där. Men jag kan, Exakt, det kan ha varit från en film. Jag vet inte. Nej, precis. Det är, precis. Det är. <laughs> det är men, bra att vi i alla fall ifrågasätter våra egna minnesbilder. Det, så det känns som att det finns en del, en del människor som borde göra det lite oftare. Faktiskt. Eh, men vi hoppar fram till 1783 istället. Mm. För ett, eh, då hände följande. Den amerikanska Paris, amerikanske Parisambassadören Benjamin Franklin, alltså en av grundlagsfäderna och den svenska greven Gustav Philip Kreutz undertecknade i Paris en och handelstraktat och sina vägnar, det vill säga Amerika så är i USA Sverige. Det här blir det första avtalet i USA slutet med ett land som inte är direkt involverat i den pågående amerikanska revolutionskriget. Och därmed blir Sverige också det första neutrala landet som erkänner den nya amerikanska unionen. Min san, min mm. sann. Men, men Sverige ska ju alltid vara neutrala. Ja. Men, ja, det var vi där, men vi erkände dem faktiskt. Och det var ju bra för att eh, det tyckte jag att vi skulle ha gjort. Sen hur man med de förutsättningarna som USA hade lyckats köra allting i botten på det sätt man har gjort, det är ju, för mig helt ofattbart. Mm. Jo, jo, verkligen. Um, vi kanske kommer att prata lite mer om USA idag, beroende på mycket tid vi får. Uh, den här fly ja. flyktingamnestin som är på gång där. Ja, precis. Det har varit på gång ett tag, men det kommer lite nya uppgifter som är väldigt oroande. Men vi stannar kvar på 1700-talet, år 1786. För det var då som den svenska kungen Gustav III lät instifta Svenska Akademin vid en ceremoni i Börshuset i Gamla stan i Stockholm. Efter mönster från den franska. Um, um, det var då den instiftades, men beslutet togs den 20 mars. Just det. Uh, och akademin ska vara ett samhälle av aderton, herrar och män till svenska språket stadgande och uppodlande samt till övning för vältaligheten och svenska skaldekonsten. Vilket samhälle ska nu och evärdeligen bära namn av Svenska Akademin? Uh, ja, var, mm. vad har vi fått av Svenska Akademin förutom Håra Engdahl? Horace Engdahl. <laughs> ja, alltså... De har ju fyllt En, en, en jättebra och fantastiskt bra eh, Syfte Men har, de har inte gjort. de blivit genererade Precis oh. som allt annat i samhället? Det är klart de har De sprattlar väl lite inom dödsryckningar Och försöker ändå stå upp för det här Med, med snill och smak som är deras valspråk och så där. Men jag tycker att man, det är en förslappning där, Det är en förslappning Men, så här, Deras främsta uppgift ska vara citat Arbeta upp på svenska språkets Renhet, styrka och höghet ja, ja. Jag vet inte om det riktigt Känns som att de gör det längre. Nej, det gör de inte Jag menar, då hade de ju varit ett värd emot Det här med alltså, nyspråket Eller nya ord som kommer in Och också värnat svenska mot eh, Utländskt inflytande mm. i, I språk. Alltså det, det finns Utan tvekan alltså, Sverige skulle ha kunnat eh, Behållit svenska ord Eller hittat på svenska ord För mm. olika saker som kommer Alltså ny, nymodigheter det är inte naturligt att man måste anamma engelska låneord och så vidare, utan det går lika bra att hitta på egna. Det, alltså, det, bara om... det roligt är när vi skapar egna engelska ord, som med, när alla sa Walkman, om det som vi kallar för freestyle. Ja, just det. Det är just bara det. i Sverige man kallar det för freestyle. Mm, alltså en bärbar precis. bandspelare, och för er som är väldigt unga nu, så tänkte dig en MP3-spelare fast inte alls. Det kom musik ur den, men ja, nej. Det, det, det, går alltså, att, ja, det går att, att jämföra um, men, men den heter ju Freestyle i Sverige oh. Vilket ju då är ett engelskt ord Men som ingen annan använder Nej, men det är samma ibland när jag undrar hur, hur det kommer sig att amerikanska filmer Eller engelska filmer heter en sak Och sen så när de kommer hit så heter de något annat Fast på engelska Det har jag inte heller förstått De måste tro att det säljer bättre med det namnet i, i Sverige ja. Jag vet inte riktigt hur det ska fungera Jag förstår inte det där, riktigt alls faktiskt men nej, tyvärr så har de väl. Det var en bra tanke, Augustin, och, och det tackar vi för. Det har nog fyllt sin funktion väldigt länge, men idag, som med så många andra saker, så har det chanserat att fungera. Ja, det finns ju många institutioner i Sverige som har ett gott syfte. Men, de, ja, men, ger, alltså, men i... de är ju någonstans, de står ändå underordnade den nuvarande makten och det nuvarande samhället. Ja. Eh, och det betyder att och det, det är precis som att man kan säga med Kungahuset att åh, man kan inte söda Kungahuset för att talen 16 när Gustav gör idiotiska uttalanden och, och håller på med multikulturella mm. men i ett nationalistiskt samhälle så skulle alla de här institutionerna och Kungahuset fungera annorlunda eh. Precis, och det är därför också man ska vara väldigt försiktig för det är mycket lättare att förstöra och riva ner än vad det är att bygga upp mm. Det betyder att vi inte ska kasta ut bebisen och badvattnet. Vi ska inte gå i någon form av marxistisk förstörelselusta mot till storms, mot allting. Vi ska inte bli, vi ska inte bli liksom, bildstormar och det ska rivas ner och förstöras och krossas och revolution, revolution, revolution. Mm. Eh, faktiskt. Det ska mm. vi inte, utan vi ska så att säga, kasta ut badvattnet och ha kvar de här sakerna, naturligtvis. Mm. I man, svenska akademin ska återta sin roll som, som, som att arbeta för svenska språkets Renhet, styrka och höghet Högsta domstolen ska bli ett, en, en institution för rättvisa mm. eh, Och så vidare Och så vidare och Så vidare. Så att, eh, det är viktigt att ha i åtanke Även om man kan få Man kan ju, alltså, verkligen känna att man vill mm. Störta skiten bara. Mm. Jo och det är ingen inget konstigt man känner så Men då ska man räkna till tio Andas mm. djupt Och så ska man ta nya tag <laughs> Precis. Ta in oss på 1900-talet 1900-talet, och det här anser jag vara en lag som inskriftades som är fantastiskt bra. Och jag skulle vilja se något liknande, och nu kommer liksom sura Söderman tillbaka igen här. 1910, i Frankrike införs en lag som förbjuder kärlekspar att kyssas på järnvägstationer. Kyssandet anses nämligen kunna orsaka tågförseningar, när älskanden blir allt alltför långdragna i sitt avskedstagande av varandra. Fast det där känns inte som ett problem idag med tanke på att tåget åker ju. om du står och hånglar på... En... Det som oh ja. tågen går så ofta och de har en sån minutiös tidtabell. Precis, och det är därför jag tycker att lagen ska vara mycket mer vittomfattande. <laughs> alltså, det finns ingenting som är mer upprörande. Eller ja, det finns naturligtvis, <laughs> men det låter bättre. <laughs> det men det finns ja. ingenting som är mer upprörande än att se nykära, eller för den delen, gammelkära människor sitta och hongla och smaska och stoppa ner tungorna i halsen på varandra i det offentliga rummet. Det är ju fullständigt osmakligt. Varför gör man detta? Vem gör detta? Det är ju fullständigt sinnessjukt. Usch, nej! Ja, alltså, om man förbjuder. vuxen så, så bör Kindpustar. man kunna hålla borta. Kindpussar. hålla om och eh, ett, ett manligt handslag, absolut. Men detta slämmande som pågår. Nej du, Dan. Sånt vill vi inte se. Är det inte bara så att du är lite av en sjuk? Nej, faktiskt inte. Jag skulle kunna göra så själv om jag vill, men det vore fullständigt... Nej, usch, jag gillar inte sådär. Det är liksom det här, vad är privat och vad är publikt? Det, det är väl det som är hela... Det, det grundas i, och liksom, det där är ju någonting privat. Det ska vara någonting privat. Jo. Och det är när vi har släppt på det som vi också får gay pride parader med folk som springer ut med dildos i pannan och, och halvnakna eller helnakna och sex på gatan. Så är det. Sen, sen jag läste en, en det var länge sedan jag läste en bok om Bushido. Den här japanska krigs- och självförsvar- och livsinställningskonsten. Och det fanns faktiskt en jäkligt bra grej där. jag är övertygad om att mycket av det här är hämtat- från alltså det här, äh, ariska, vår ariska grund, som vi alla delar. Även delvis med japaner, faktiskt. Enligt vad jag kunde kunnat typ läsa, Skitsamma. Men det faktum att man inom Bushido- säger och strävar efter att du ska inte eh, liksom visa dina, sinnes, din sinnesstämning för allt och alla hela tiden och det där tycker jag är ganska bra alltså saken är den att dels för andra skull, om du är jätteglad eller jättelässen eller vad den är eh, och primärt om du är jättelässen, oj oj oj, då ska du inte hålla på plåga din omgivning hela tiden med hur jävla synd det är om dig eller hur jävla kul du har det man måste vara avmätt i sitt beteende. Man måste alltid försöka vara något är eh, behärskad. Mm. Och det kan vara det kan vara, det kan vara svårt. Eh, speciellt i radio nu när vi pratar om känsliga saker ibland så blir man ju definitivt obehärskad. Men jag tycker ändå man ska sträva, och speciellt i det offentliga rummet så ska man sträva efter att försöka vara lite mer korrekt och behärskad. Mm. Ja, så sluta hångla överallt. Ja, för fan. <laughs> 1949 representanter för tio europeiska länder alltså Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg Nederländerna, Norge, Portugal och Storbritannien och två nordamerikanska vilket då blir Kanada och USA undertecknade den så kallade Atlantpakten i Washington DC och därmed bildar man försvars försvarsalliansen NATO North Atlantic Treaty Organization de ingående länderna lovar varandra ömsesidigt bistånd i händelse av att något av dem blir angripna och ett angrepp på ett av medlemsländerna ska ses som ett angrepp på hela alliansen. Och sen som ett svar på detta så bildas det då genom Östblocket några år senare en liknande allians som får benämningen Varsava-pakten under Sovjetunionens ledning. Det är rätt kul när, när nationer gör det här. Då är det en försvarsorganisation som är helt okej. Okay. När så här mc gäng eller liknande gör det, då är det kriminellt. Men det är för att uh... oj, nu blir det blir långt tillbaka här, men det beror på hur man, hur man ser det här. Hur grundades olika nationer? Man, man kan se det som en gamla strider mellan gäng. Ja, det precis. På, det är <laughs> det det jo, till. men alltså, det, precis. Uh, nu har ju de lyckats etablera sina nationalstater så då har ju de monopol på de här områdena och så vidare. Precis. Jo. Ja. Och det är också det det handlar om. Det, alltså, det handlar inte om någonting faktiskt. Nej, nej. Det handlar om någonting som är... Det är det ingen liksom... naturlag på något sätt att nej. det här är riktigt och det här är fel. Nej, utan precis. Det handlar om vem som har makten. Ja. men där kommer det blir ju en ganska jag tycker att när man, när man hamnar i de diskussionerna så hamnar man lätt i libertarianska spår och, och liksom ett diskvalificerande av nationalstaten som säger eftersom att den inte har ett frivilligt med, alltså ett frivilligt deltagande nej, så är det och ja, det är alltid en avvägning här såklart, men samtidigt så måste man ju någonstans se alltså till som nationalist så tror jag på nationalstaten och jag tror um, på att man föds in i den. Att ja. det ska vara ett aktivt, ett aktivt val på det sättet. Um, och det är jag, för att jag tror eller jag är övertygad om att det är det bästa sättet för hela vårt, vårt folk som helhet. Um, sen finns det säkert, det, det finns det, med all säkerhet finns det individer som skulle tjäna på ett, bett, på ett annat system. Men, jo, men för sen... folket som helhet. Och det, det, det, som nationalist är det ju alltid det man har som, som utgångspunkt. Så att säga. Men sen är det väl bara löjligt att sitta och teoretisera kring det här med nationalstater. Och, och, och något libertarianst vad det nu skulle vara. För jag saken är saken Antingen tillhör du den här nationen eller så tillhör du en annan nation. Du kommer inte ifrån det. Jag menar om nu några personer får för sig att de ska vara helt obundna, självständiga. Och allting ska bara vara liksom jättegulligt och, och gröna ängar och sådär. Där, så kommer ju någon jävla och klampar in där med pansarvagnar och tar det. Mm eller då ska vi, ska vi ha den här gamla idiotidén om att vi ska skriva ett, ett rasligt fördrag över hela planeten, att alla raser sätter sig ner, så kommer vi överens om i och gullig filosofisk hand, att vi ska respektera varandra och så vidare, men ja, vi kan ju diskutera naturens lag, jättebra att precis vi så Se det. den dagen då en av raserna inte längre har mat och vatten, och när de, ja. behöver, när de behöver mer utrymme att leva på. Precis. Då det kommer... är ju bara dumheter. Som sagt, antingen tillhör man den ena eller den andra nationen, du kommer alltid tvingas in i någonting. Mm. Så enkelt är det. Jo precis och, um, Jag tror däremot att ett problem idag Är att, uh, att Makten har flyttat så långt ifrån Varje individ mm. uh, Dels är nationalstaterna väldigt stora och Otympliga och byråkratiska mm. Vilket gör att människor känner att de inte har Något uh, inflytande och det stämmer Till, till stor del jag, mm. jag ser alltså Även om jag tror på en nationalstat som Sverige I den storleken Så menar jag att väldigt mycket väldigt många beslut kan flyttas ner på mindre nivåer som ja. kommuner eller till och med ännu mindre ja. eh, för att människor behöver kunna ha inflytande i sin vardag eh, sen finns det vissa grundläggande saker som vi organiserar tillsammans och där blir den etniska grunden blir, alltså, att vi tillhör sa samma folk gör nationalstaten naturlig mm. Idag är det liksom Sverige där som ska vara något öppet medborgarskap. Alltså svenska nationalstaten fyller ju ingen funktion om den inte finns till för att organisera ett folk. Idag är det som att den ska organisera ett MC-gäng. Ja visst, och den fyller absolut ingen funktion om den inte är exklusiv. Nej. Om den inte har, liksom, om den inte har uppsatta regler för tillhörandet. Men om du tittar till exempel på NSDOP så var ju den organisationen eh, organiserad ner på eh, kvartersnivå. Mm. I, I beslutsfattande och organisationsstruktur och även nationen ser det mera, kom ju att du var väldigt, och det förstår ju inte människor, men den var väldigt decentraliserad i beslutsfattandet. Mm. Skillnaden var att den var auktoritär den bemärkelsen att du hade eh, principen om ledarskap och eh, ansvarstagande. Det vill säga att du hade enskilda individer som hade stora, eh, alltså de hade mycket att säga till om, men de var också ansvariga för det de gjorde. Mm och jag ser definitivt att man, kan på, alltså att man kan decentralisera väldigt, väldigt mycket och att väldigt mycket kan vara eller alltså, alltså egentligen så lite som möjligt ska ju ligga i, i regeringsmaktens, mm. eller i, alltså i, i statens eh, under statens försorg och eh, sköta, men vissa centrala saker måste naturligtvis vara staten och därmed alltså hela folkets intresse. Mm. Ja, men alltså staten måste ju sköta speciellt vissa delar av fördelning som att ja. ehm, för mig är det självklart att alla svenskar ska kunna få en bra sjukvård till exempel. Eh, och då betyder det... För att det kommer fortfarande vara så att i vissa områden kanske människor eh, har det bättre materiellt sett och tjänar bättre och så vidare. Mm. Eh, men det, det ska liksom inte vara en förtur. Alltså man, om du blir sjuk ska du ändå kunna få vård. Och ja. skulle man då flytta ner alltså sjukvården kan styras decentraliserat, men däremot är resurserna till sjukvården måste skötas från, ett, från, från staten så att säga. För jo, att man ska kunna lägga så att alla har samma resurser, alla samma möjligheter att möta de, äh, möta de utmaningar man ställs inför in, inom till exempel sjukvården. Precis, och där har du till exempel som jag ser att om du bor i Jukas Järvi eller Åsele eller vart du vill uppe i, i, i Norrland eller om du bor i Stockholm så ska du ha rätt till att det ska finnas samma möjlighet eller sjukvård. Mm. Och då säger kanske någon i Stockholm, men, då, men varför ska vi be? Så där nu dog mitt internet igen. Det här kan vara en av de värsta dagarna i Radio framåt historia. Men det är så det får vara. Magnus! Jag mår gilla av sådana här intranationalistiska tramskonflikter. Ja, Du försvann här under ungefär 30 sekunder Jag vet <laughs> Vad tappar du mig? Någon stockholmare säger Varför ska vi betala? Där det. Ja, alltså, det, det finns ju de här internationella Tramskonflikterna där man, där man säger att ja, Stockholmare är upprörda Över att de måste betala för att norrländingarna ska kunna eh, Ha någonting eller fixa någonting Som har med den här infrastrukturen Eller mm. det här att göra Och så sitter stockholmare och gnäller över att ja, men Varför ska vi behöva betala för det? Ja, bara för att ni ska. Det är samma nation, mm. samma folk. Det är för fan inget att tjafsa om och det där retar mig varje gång jag hör det. Ja. Den här själviskheten och den här oviljan att vara liksom solidarisk. Det är väl klart att om någon jävel... Om, alltså, vi ska ha ett levande land från nord till söder, öst till väst. Mm. Jo, för men alltså, det är till. här man behöver nationalismen som grund, alltså folkgemenskapen. Ja. För att har man den som grund, har man den insikten som vi har som nationalister så är inte det ett problem. Vi ser det som en självklarhet. Mm. Och det är först då som, som vi sa som nationalstaten får någon form av betydelse när Precis. den är exklusiv för ditt folk och, och du vet att jag har inget problem att betala skatt för att jag vet att det går till, till mitt folk. Mm. Inga konstigheter alls. För... Jag vet att det kommer oss alla, det kommer oss alla till gang i, i, i längden. Ja. Då är det inga konstigheter alls. Men, men och jag tror att många som lyssnar på det här som, om de inte är så insatta i nationalismen kanske blir lite förvånade för att speciellt eftersom att vi ofta utmålas som att ja, det är så totalitärt och allt, allt ska bara styras från en plats det ska vara någon form av diktator um, men jag menar ju att nationalismen är, är helt tvärtom och det, det, det märks ju på vår diskussion här också mm. vi vill ju flytta makten närmare folket Jo inte eller så tvärtom så att vi, eller så att vi ljuger mm. ja. och vi, vi har en hemlig agenda vi kommer sitta och ljuga i 30 år tills vi tar makten och då kommer vi bara, <laughs> Ja, det, där, det är det härligaste när man möts, när man säger Jo, det ni säger låter bra, men det är inte vad ni egentligen tycker Nej, här, Hur ska jag kunna bemöta det? Vad jag än ja. säger så kan det komma med det argumentet Det är som att liksom bara, dan har du slutat slå din fru Ja, men det är precis så det är. Eh, 1968 Har 1968 slutat slå din fru? Eh, tre, Sorry. <laughs> Det är bra, du börjar bli en riktig politiker 1968 Magnus 1968 då hände det ganska oviktigt egentligen men vi tar med det bara för att anses som kunskap. Den amerikanska kommunisten Martin Luther King blir mördad på ett motell i Memphis i Tennessee. Eh, och man säger då att han blev den germs, eh, germs James Earl Ray. Eh, Ray flyr från platsen och det dröjer två månader innan han, blir, innan han blir infångad. Han döms i 90 års fängelse och avlider 1998 i fängelset. Som sagt, det har ifrågasatts om han var mördaren på riktigt. Och eh, det fanns inte få bevis Vi vet att Martin Luther King var Stod under övervakning av FBI och det inte chef eh... Vad fan hette han nu då? Ja det vet, jag. Det vet jag faktiskt <här> Något amerikanskt Ja oh, men han är ju jättekänd Det var ju han som byggde upp hela FBI Och jagade kommunister och jagade allt möjligt Ja oh, ursäkta mig nu har jag glömt bort det plötsligt men i alla fall, så att, alltså det är väldigt mycket skumt inblandat i den här affären Som det är varje gång, det är amerikanska mord helt enkelt mm. Men eh, jag sörjer inte Martin Luther King nej Nej, men eh, han har väl någon dag i USA i alla fall Jo då, det har han och det finns en svart historievånad Och det finns en jättemassa saker för att de ska må bra om den Fast som de blir inte nöjda riktigt för det, då. Nej. Eh, 1971, nu kommer tungvricka den här de yes. båda kroaterna, Miro Baricic och Andelko Brajkovic Brajkovic, det skulle kunna vara en eh, tar yes. sig in på Jugoslaviens ambassad i Stockholm och skottskadare skjuter ambassadören Vladimir Rolovic och han avlider sedan av sina skador den 15 april. De båda kroaterna är medlemmar i den fascistiska och nationalistiska rörelsen Ustasa Ostasa eh, och genomför dådet som ett led i kampen för att Kroatien ska bli fritt från Jugoslavien det här målet uppnås först 20 år senare när Jugoslavien i början av 90-talet faller samman och dess delstater blir självständiga. Ja, det som väntat på något kan man säga. Ja. ja 20 år tog det. Jo, ja, de kämpade ju innan dess också. Jo. 20 år från de där skotten. Jugoslavien är... Jag är ganska dålig på Jugoslavien. Det måste jag erkänna. Jag har ytterst ytlig kunskap, men det känns som att det är ett område man borde studera mer. Mm. Ja, det borde man väl, och det är väl ganska intressant det, det, det är ju svårt att uttala sig om det utan att trampa någon på tårna mm. eh, förutom då kanske islamisterna, de skitger med trampa på tårna men det finns ett problem i att serber och kroater ligger i luven på varandra tycker jag personligen, eftersom jag inte kan men där, där har vi den här gamla nationalismen och det vi pratade om i förra programmet också att det finns konflikter i Europa som är så pass nya att, äh, att, det, att det liksom är svårt för, för vissa folk att, att äh, komma överens helt enkelt mm. och det bland annat krater och, och, och serber är ju äh, ett sånt folk, jag har liksom respekt för båda delarna mm. ja. men Jugoslavien var ju en onaturlig statsbildning under Tito så det var en kommunistisk diktatur och den höll samman utav en järnhand under lång tid när det föll då som vanligt splittrades det upp men det är ju olika folk sjunker. med olika språk med olika religioner Jag menar, ja. det är ju mångkultur inom en stat vi vet ju bra det funkar ja och det funkar bara så länge du har en, en, en diktatur som mm. håller ordning på det sen mm. funkar det inte och det är därför det inte funkar särskilt bra i Sverige och det är därför Europa håller på att bli en diktatur för det är enda sättet att du får hålla ihop ganska genau eh, ta oss två år framåt i tiden Magnus Två år fram till tiden, då hamnar vi år 1973 och då, mina kära vänner, så rings världens första mobiltelefonsamtal. Och det rings från korsningen av 56 gatan och Lexington Avenue i New York. Uppfinningen Martin Coopers prototyp väger omkring ett kilo och batteriet håller ungefär i 20 minuter. Det enda som inte har utvecklats är batteritiden då. För alla som ja. har en iPhone vet ju att det är ungefär samma. Ungefär, precis. Men annars har det hänt mycket. med 73 det var ändå liksom innan jag var född. Så ja, jag, det hade så. jag hade tippat på att det skulle vara 80-talet någon gång. Ja, men det är som med internet. Det var också de första där runt 70-talet. med ja. Nätverk på universitet och så vidare. Precis. Sen innan det når oss vanliga dödliga. Och sen, hur länge hade amerikanska militären, till exempel internet eller mobiltelefon? Mm. Det kan man också fråga sig. Vi vet ju att de ligger väldigt långt framför, i alla fall gjorde de det, långt framför, framför den, civila. Mm. den civila sidan. Och Vi vet ju, eller misstänker ju, att många av de här UFO-observationerna som skedde på 60-70-talet i själva verket var de flygplan vi ser användas idag. Mm. Äh, det finns ju sådana teorier, och det är inte helt, helt eh, ovanligt eller helt omöjligt att det skulle vara så. Vi går fram till det gyllene året 1982. Det händes inte bara fantastiska saker idag som att Hammarby skörde SM-final mot IF Göteborg eller att Dan Eriksson föddes. Mm. utan Det var även så att Argentina som i flera år gjort anspråk på de brittiska Falklandsöarna som ligger utanför Argentinas kust i Sydatlanten inledde en invasion av de här öarna då man landsätter trupper vid York Bay och snabbt intar ögruppens flygplats. Och därmed inleddes det så kallade Falklandskriget mellan Argentina och Storbritannien, ur vilket Storbritannien senare avgår som segrare. Och det där är ju fortfarande en, en het potatis. Det är det, det är det, och man kan konstatera att gamla lejon fortfarande kan bitas. För det var vad Storbritannien gjorde då, mm. definitivt. Till ordentligt. Det hade ju inte Argentina trott. De hade ju inte en, en, de hade ju inte en tanke på att att solbritannien skulle skicka flottstyrkor över halva jorden för att ta tillbaka några vindpinade öar. Mm. Men det de missade var att Margaret Thatcher hade problem på hemmakanten och behövde som vanligt ett krig för att uh, sluta ledan. Och det gjorde hon och lyckades väldigt bra. För övrigt så finns det en bra film som heter The Iron Lady som handlar om Margaret Thatcher. Hon, man kan tycka vad man vill om henne men hon var ju utan tvekan en intressant politisk figur. Mm. Och uh, det är en riktigt bra film tycker jag. Ja, och eh, vi gör så här nu Magnus Du är, ja. rekommenderar film, då spelar vi lite musik istället Just det eh, För att film kan vi inte köra på radio Nej Och vi är tillbaka om en sju-åtta minuter Och då ska vi prata lite om Vad som har stått i nyheterna de senaste veckorna Så eh, fixa kaffe, gör någonting gott eh, Så är vi tillbaka om en stund Det här är radio framåt mm. Från huset. Hör vad nytt, det högsta vitt Hör sanningar och sägner har makt och ärlighet Se spegel som förvränger Se den göra grus till guld För skranket står förvånad Nu talas det om skuld på jag hör jag oberörbar Förkastad offentliga Själv till rätt nyttår. för pesten, Som härjar i vår tid I banna den som talar Och går på egen stig Sitt så på höga hästar Och titta lystigt ner Glöm mig för allt i världen den ger Gud makt Andra skola sarma, och andra ska bli rika. Jag skådar jag åsier, hur morgon varje natt rider i själar och ligger två. Till Beans enda blondin. Beans enda blondin med Sven Ingvars får klinga ut där nu när Radio Framåt är tillbaka. Då har vi gått igenom historien och flyttat oss till närmare historien. Nämligen till den senaste veckans dumheter. Vilket man väl får kalla nyheterna som sköljer över oss. Det tror jag vi gott och väl kan kalla dem för. För att snälla helt enkelt Ja, det är, som vi sa tidigare Ibland hoppas man att det bara är första aprilskämt Tyvärr är det alldeles för mycket som tyder på att det inte är det och vi börjar med Professorn i sociologi Vid Umeå universitet Han är också expert på mångkultur <laughs> oh, Man vet ju redan där Att det här blir inte bra Nej, Man kan också bara börja Innan vi ens går vidare alltså Expert på mångkultur, vad betyder det? Vad, vad är man om man är expert på mångkultur? Betyder det att man har tillbringat väldigt mycket tid i mångkulturella områden? Betyder det att man, att man eh, har sina barn i en mångkulturell skola i eh, Bergsjön eller i Rinkeby eller Tjensta? Eh, betyder det att man har att man, att man alltså vistas i de områdena där den är verksam? Eller betyder det att man sitter bakom ett skrivbord? och fabulerar och läser statistik och rapporter är ju då professor i sociologi så att det säger ju en del, han har ju ingen som helst erfarenhet av det själv naturligtvis mm. um, kan jag läsa hur, hur, han heter Mikael Järm den här killen um, blå och blå hög det är den också, ja. jag han också det hatar väl <laughs> um, så här beskrivs han då på engelska. Jag gör en direkt översättning i huvudet medan jag läser. Uh, Mikael Järn studerar nationalism och xenofobi i en jämförelse ett jämförelseperspektiv och fokuserar på institutionaliserade uh, uh, skillnader uh, som förklarar folks uh, syn på sig själva och andra. Han arbetar också med frågor om integration och mångkultur, Han är också nationell koordinator för European Social Survey. Vad ja, är det för något? Um, hur som helst. Mikael Järm, den är expert på mångkultur och uh, som studerar xenofobi och nationalism har uttalat sig till den engelskspråkiga tidningen The Local. The Local skriver bland annat har en, en svensk avdelning då, där de skriver på, på engelska om saker som händer i Sverige. Um, och Där uttalar sig jag ska citera nu i, i en artikel hos suran så här för att tala klarspråk när de dör kommer saker att förändras till det bättre. Vilka är det då som ska dö? Jo, äldre svenskar. Alltså yep. våra äldre, alltså pensionärer och snart pensionärer. Eh, och varför då? Jo, för att de är fördomsfulla och står i vägen för mångkulturen. Mm. Eh, alltså att man kan uttala sig så här utan... Att det står en folkmobb Utanför hans hem med höga högafflar och facklor Bara det tyder på att Någonting är sjukt oh yeah. Oh yeah. Han, han önskar ja, Han säger inte rakt Utan han önskar livet ur våra äldre Men han berättar att världen kommer bli bättre Utan våra äldre Ja, det är ju alltså det, det han säger. Och naturligtvis, som, som du säger här, han säger inte klart och tydligt att jag vill att de ska dö. Men i kontexten av hans gärning, i kontexten av det han studerar eller forskar om i kontexten av det han säger, så är det uppenbart vad han, vad han menar. Och det är att det blir mycket bättre när de dör. Och om någonting blir bättre av att någonting händer så vill man ju att det ska hända så fort som möjligt. Mm. Jag menar, så enkelt är det om, om, om, jag, om jag är sjuk och jag vet att det kommer bli bättre när jag blir frisk så vill jag bli frisk så fort som möjligt mm. uh, du kan inte se det på något sätt och det här är första steget alltså det har skett så många steg på, på väg mot detta och det här är ytterligare ett steg det är, inte första steg det är ytterligare ett steg mot en värld där vi kommer få se en lika stor tolerans för äldremord som för aborter mm. Och, och vi tog upp tidigare här i radio framåt angående att eh, man inte vill subventionera mediciner för äldre eh, cancerpatienter mm. eftersom att de eh, inte kommer ge tillbaka tillräckligt mycket till samhället. Mm. Eh, därför är det bättre om de dör ut fort och inte bara ligger och kostar en massa pengar. Yep. Eh, och det, här, det här går ju liksom i samma ledband. Alltså, de äldre är bara ett problem. De är en ekonomisk belastning, trots att de har arbetat 45 år då och betalat skatt. Mm. Men när de väl blir gamla och sjuka, då ska de inte ha hjälp. De tycker fel eftersom de inte hänger med i de moderna trenderna med att tycka att bögeri och invandring är jätteroligt. Och därför är det bra om de dör. Jag menar, den här synen på, på våra äldre är så väsens skild för från hur vårt folk har betraktat äldre tidigare. Mm. Och det kan bara ske i ett sånt här vidrigt materialistiskt samhälle som inte har några som helst några som helst riktiga värderingar eller vad man nu vill, vill kalla det för. jag blir nästan mållös av att läsa sånt här. Nu var jag ändå tag om jag läste den här recen nej men det, det, alltså det är ju det är ju så osmakligt och det är på alla sätt så himla fel att den, alltså det här är demokratin i sin, alltså den nya världsordningen demokratin i sitt esse och då menar jag inte demokratin som någon form av styrelseskikt, då menar jag liksom religionen demokrati, det som är demokrati idag för det är någonting helt skilt mot vad demokrati är rent tekniskt som term, och det här är den nya världsordningen per se det här är det vi går emot de här små liksom, de här små glimtarna som, som läcker ut om postnatala bort, om att gamlingar inte ska få medicin och så vidare. Det är ju någonting som hela tiden imp implementeras. Och det är det vi måste förstå. att Det här är det som kommer bli eh, konsensus. Det här är det som kommer bli norm mm. i framtiden. Och när vi pratar framtiden så, så pratar vi kanske 30-40 år. Om ens så länge. För att när vi ändå har fått människor att acceptera mod på 30 000 eh, barn- varje år, vilket ungefär de siffrorna är på de aborter som görs. Om vi får människor att acceptera det utan att ifrågasätta överhuvudtaget alltså verkligen utan att ifrågasätta, Jag att till och med vara för det, att tycka att det är bra och bli indignerade när en delstat i USA förbjuder aborter till exempel efter vecka 6 eller vad det är. Alltså när vi går i motsatt riktning hela tiden i liberalismens eller vad du nu vill, vills namn och när vi har människor som en person jag talade med en liberal och vi talade om bortfrågan och han sa: Men Hur kan du tycka att det är fel att abort? Ja, jag tycker att det är fel att, att ha jävla små liv. Då sa han: Vad då? Ett foster det som en fisk? Det var, det var hans upplysta, liberala, demokratiska syn. Ett foster är som en fisk, så det bara slå ihjäl det. Eh, har vi den inställningen där, så har vi i, i praktiken samma inställning när det gäller gamlingar, naturligtvis. För om foster är så små, och meningslösa, och liksom inte ett liv värdigt att, att behålla. Varför ska en gammal, skröpplig jävel som inte kan liksom torka sig själv eller gå upp ur sängen själv eller äta själv, varför ska den vara någonting? Jag menar, logiken är ju glasklar och så att egentligen är det ingenting att, att, att liksom uppröras över. Och vi, vill, vi accepterar ju det ena, då måste vi acceptera det andra. Det är logik. Eh, och, och det är det här som kommer. Så att det är inte så konstigt att de säger att jag kommer få liksom 9000 kronor i pension om jag går i pension vid 67 års ålder. För att de förutsätter inte ens att jag kommer leva. Mm. De förutsätter att systemet kommer att accelerera till den grad att jag går in i gaskammaren. Mm. Jo, För det är att... dit alla gamlingar ska förvisas. Ja. <laughs> um. Ja, det, det är så galet. Och, men Speciellt i det här samhället där där vi bara vårt värde mäts bara i vad vi kan producera och konsumera, alltså mm. hur vi kan bidra till storfinansen. Det, det är där vi räknas. Det är bara att se när man när, när nationalister har pekat på att invandringen kostar pengar, mm. bara som ett, ett exempel på problemet med invandringen. Då kommer de här liberalerna och socialister och allt vad de nu kallar sig, och säger: ja, oh, men vet du vad som verkligen är kostar pengar då? barn 18 ja, år! kostar de pengar innan de kommer ut i arbetslivet medan en somalier bara är arbetslös i 11 år. Därför borde vi förbjuda barn. Som att det ens går att jämföra mm. folkets egna barn som vi tillsammans har betalat och, till vår gemensamma kassa för att kunna ge den bästa möjliga utbildningen. Det, har vi, det är precis som att om min familj har sparat pengar för att jag ska råda råd att åka på en resa så är inte det samma sak som att min familj ska betala resor till hela jävla världen. Jag förstår inte hur de kan dra den jämförelsen. Och det visar hur, hur äckligt materialistiska de här människorna är. Som bara, så, bara kan se det som att oh, men det är bara det är en individ som är helt frikopplad från något som helst sammanhang. Utan det, ja, det är ett barn och det är en kostnad. Det, det är så det är så ont är vidrig inställning. Ja, Sen måste jag ha helt alltså, neutral i fråga om värde. Du säger att ditt egna barn eller din släkts barn eller ditt folks barn är att jämställa med en somadisk analfabet exempelvis. Mm. Mm. Vilket det inte är. Men, men, men och, och, du det här säger... blir ju när man säger då alla människors lika värde. Vilket är för, för det första är en värdelös översättning från originalet av FNs mänskliga rättigheter. Mm. Alla människors lika värde alla människors lika värde för vem. Det är inte alls samma sak som att alla människor har ett människovärde för det är en helt annan sak. Självklart har alla ja. människor ett grundläggande människovärde, eh, men, men det är inte samma sak som att alla är lika mycket värda. Lika mycket värda för vem? I vilket jo. sammanhang? Det är en jättekonstig inställning. Ja, för att om vi då tittar på den här uh, professorn i, uh, i fördomsfullhet um, som han egentligen är vad heter han? Järm. Ja. Mikael Järm. Jag menar, i hans värld så är det definitivt inte människor lika mycket värda, för att han uppskattar ju att svenska gamlingar dör till förmån för en, alltså den här konstruktionen mångkulturen mm. uh. så då är ju mångkulturen i högre kurs än vad gamla svenskar är för honom naturligtvis och jag har inget problem med att han gör den, att han väljer där alltså han har rätt att välja det. han har rätt att, att ställa mångkulturen för gamla svenskar absolut, jag, jag tänker inte ifrågasätta det. däremot så ska han liksom inte tro att, han ska inte komma undan med att hävda att han gör i någon form av mänskligt gott syfte, det är väl det det handlar om, för att jag erkänner inte alla människors lika värde jag erkänner definitivt inte det, det är ju korkat mm. eh, liksom, de som står mig närmast är långt mycket mer värda än folk som inte står mig närmast Ja, men alltså den korrekta översättningen från mänskliga rättigheterna och mänskliga rättigheterna kan vi diskutera en annan gång för det är också intressant, men um... Det, det skulle egentligen vara alla människors lika värdighet. Mm. Och det är inte samma sak. Det finns Nej. en viktig skillnad i värde och värdighet. Um, som man då totalt har missat där. Men vad vi kan se tydligt är ju att samhället helt... alltså Det här med mångkultur och så vidare. Det har blivit uh, ett mål. Alltså det har inte blivit... Man, kan, man vet ju att när, när Sverige började med den här invandringspolitiken som inte var lika extrem som idag men då talade man ju det som arbetskraftsinvandring för att vi behövde det. Man um, talade om invandring för att det var flyktingar som behövde hjälp. Idag är mångkulturen målet. Alltså mång och i mångkulturen då menar vi det många etniska samhället där det inte finns en klar och tydlig majoritet. Mm. Um, det är det som är målet. Det är inte ett resultat utav en, av ett tvång som man då påstod att okay, nu finns det flyktingar och då måste vi hjälpa dem. Som ett resultat av det får vi mångkultur. Mm. Um, utan idag är mångkulturen målet, alltså vi behöver invandring för att nå målet om ja, mångkultur Ja, jo, det där, men det där bevisas ju bland annat genom sådana enkla saker som dels en amerikansk professor tror jag det var som gjorde det här kul experimentet, alltså han hade en massa färgglada kulor och visade att att den här invandringen, eller den här flyktingmottagaren vi har, det hjälper överhuvudtaget inte till eh, vad det gäller världsproblematiken. Jag tror att eh, demokratiska Ungdom har gjort precis. en variant på det också. Eh, har gjort en precis mm. likadan sak. Och det, det, där, det visar ju tydligt att det handlar definitivt inte om att hjälpa Nej. människor. Det, det är inte det det handlar om. Det är inte det, alltså de använder det som en form av kamouflage. Mm. Men om man verkligen ville hjälpa människor med de pengarna man investerar i flyktingmottagande, då hade man hjälpt människor på plats. Ja. För det säger ju alla. Alltså FN och Röda Korset och fan och dess ju konstaterar ju det att det absolut största hjälpbehovet behövs ju på plats. Ja, och framförallt behövs hjälp till självhjälp. Det ja. behövs hjälp att få igång utbildning och så vidare, för man vet att det är det starkaste vapnet mot fattigdom, mot överbefolkning och så vidare. Precis. Eh, och Det behövs inte heller att man bara öser pengar och mat över folk, utan ehm, då... Ja, för fall hoppas att de här människorna skulle kunna lära sig att odla och bruka mark. Nu har vi ju sett i Sydafrika och Zimbabwe att det kanske inte ska hoppas för mycket. Men, men hur som helst så ja, den politik man för nu kommer inte på något sätt lösa problemen. Vi har fler svältande idag än vi hade 1970. Idag finns det fler svältande i Afrika än vad det fanns människor totalt i Afrika 1980. Mm. Och sen kan man ju fråga sig varför nu om demokratin som vi kan kalla det samlingsnamnet om de, nu är så, så, om de gillar sina egna metoder varför åker de inte ner till Afrika och sätter igång jättestora abortprogram mm. abort är ju skitbra det, det är ju skitbra för svenska barn framförallt, det är ju jättebra att ha hjälp svenska barn i limoden det är ju alla överens om i stort sett ehm, och det är gratis och det är liksom jättefint varför åker man inte till de länderna och gör det varför försöker man inte ens mm. Nå, man försöker det här med kondomer det kan ju vara bra att ni har kondomer Nej, men Åk dit och säga att nej, men det är bättre att ni har ihjäl ungarna på en gång så såklart det är dumma människor. Mm. Nej, det gör man inte. Trotskens att man blev ihjälslagen om man gjorde det där mm. nere. Men om det nu är ett så jävla bra sätt så sprid det till andra delar av jorden. Nej, gud vad hemskt, då kan man ju inte göra. Gud, nej. Jag blir så trött på det här dagen. Um, I helgen var det ju påsk. Det var påsk. Um, jag hoppas att du fick lite, lite påskgodis. Det fick jag, det fick jag definitivt Jag med, jag tog, hade ju med mig från Sverige så det var bra Det roliga är att man äter godis ganska frekvent då. Men ändå känner man det här att fan nu är det påsk, nu nu får jag äta godis <laughs> ja, uh, Unna sig men, lite Precis, men jag har ju sett på ett program på Vetenskapens värld Som visade på att om man bara fastar två gånger i veckan Så kan man äta i stort sett vad som helst och förlänga livet i alla fall Så, att, så är det med det och så skjuter man upp de där två dagarna i några år. Så får man bara fasta några år sedan så är det lugnt. <laughs> <laughs> um, Trots att det då var påsk. Och påsken är ju, ska ju vara en tid för uh, lugn och ro. För eftertanke. Um, man, uh, jag läste här om att det var något jag inte känner till. Jag tror det var Fretider som skrev om det. att På långfredagen till exempel så är fortfarande många... Många äldre som inte har mjölk i kaffet. Eh, eftersom att det, alltså mjölkprodukter se, har sett som ett eh, tecken på att leva i överflöd och så vidare. Och det ska man inte göra under påsken. Nej. Eh, och det ska vara en tid för, för lugn och, och eftertänksamhet om, om livet och döden. Alltså Fram till 68-års, eh, vänsterns totala omstörtning av samhället, så hade vi ju till exempel förbud mot. Att spela viss musik på radion under påsken. Vi hade förbud mot att vissa ett applisemang hade öppet. Det skulle vara en, en, alltså, folket skulle tagga ner och eh, fundera lite över tillvaron. Det var själva grundtanken. Mm. Eh, sen att den är sprungen ur en tradition, det är en annan sak. Men alltså, eh, alldeles oavsett så är det ju en bra grundtanke. Folk behöver det. Man behöver tagga ner. Mm. Uh, och tänka på de här värdena som, som är utöver det vi pratade om i materialism så Jag tror då att om människor gjorde det mer i större högre utsträckning Så skulle de inte acceptera uh, sociologiprofessorer som tycker det är bra att gamlingar dör Och de skulle inte acceptera uh, abortpolitiken som den ser ut Om de bara tänkte efter lite grann mm. Men um, några som passade på att uh, anordna en stor fest den här helgen det var några av våra största muslimska föreningar i Sverige. Det. Och det är bland annat då Islamiska förbundet, studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges unga muslimer som anordnade då muslimska familjedagarna på Älvsjömässan i Stockholm. Mm. Ja, alltså för det första, det är, för mig är det tydligt att man väljer en så pass viktig kristen och det här. Jag som själv inte är bekännande kristen jag tycker ändå att det är tydligt att man väljer den här helgen det är symboliskt man, mm. påskhelgen som alltså är en, den kanske viktigaste eh, kristna traditionen kristna helgen i ett tidigare, åtminstone ett kristet land eh, väljer man att eh, anordna ett muslimskt jippo mm. för mig är det tydligt eh, att, att det är en provokation Och sen visar det sig att många av våra riksdagspolitiker, kommunpolitiker är på plats där de är inte muslimer själva men de är där för de vet att här finns det viktiga röster att ragga här gäller det att visa sig att man ställer upp för muslimerna i Sverige bland annat då Veronica Palm det uppmärksammades på realisten.se som skickar ut massa bilder på sin Instagram som är en form av bildblogg där hon la ut bilder på att hon var på den här muslimska familjedagen och skrev Besöker en riktigt bra happening. Deltar i debatt om ett bättre Sverige för alla. Ett bra sätt att tillbringa långfredan på. Alltså. Ja, att det bara hålls sådana här evenemang i Sverige är ruttet. Att man väljer göra det på påsken är en, är en tydlig provokation. Att sen våra, våra politiker, de som ska vara våra politiker, är där och är alldeles bruna runt munnen för att de ska visa sin lojalitet till andra folk. Det, det får det att vändas ut och in i magen på mig mm. ja men det, det här är ju samma som det här med att skolan slutar ha avslutningar i kyrkorna och att det inte att det ska liksom alltså det, det ligger ju i det, det är en del av en helhet eh, och det är intressant det som på de Pastörs tog upp i, eh, i sitt tal alltså hur en, en, hur, en alltså hur samhället skiftar i samband med olika procenttal av en muslimsk befolkning. Mm. Alltså, vi två procent muslimska befolkning händer vissa saker, och vi tre, och vi fyra och så vidare. Och mm. så vidare. Och vi börjar närma oss det procentantalet som berättar att vi kommer få paramilitära muslimska organisationer som bedriver jihad. Mm. Och det ser vi redan att många muslimer med svensk medborgarskap är nere i Libyen, i Syrien och så vidare och får militärträning från sådana här grupper. Absolut. Och de kommer när, när detta vill sker, sker, när inte om, utan när, så kommer de eh, rikta in sig på eh, kristna till att börja med. Mm. Eh, och det kommer de göra alldeles oavsett om folk eh, tycker att kristendom är bra eller dåligt, utan de kommer göra det eh, av religiösa skäl. För vi ska inte glömma att de är religiösa. alltså, För dem är det här något väldigt verkligt och det är nog svårt för många sekulära... Svenskar Och förstå att för dem är det här på riktigt Alltså den här religionen, islam och så vidare Det är ett, ett fullständigt omfattande Religiöst politiskt system mm. uh, Och det kommer drabba uh, Kristna kyrkor och, och så vidare Primärt i Sverige för Precis det, som K i Oklander, K K K K Kosovo till exempel <snick> det finns alltså, om, ni, om ni söker på Google Eller på Youtube kan ni söka efter uh, uh, Kosovo church muslims eller någonting sånt då kommer ni hitta massor av filmer på hur um, albaner, när de har ockuperat Kosovo, När vi tillbaka i till Oslavien här ja, um, Kosovo som då tidigare tillhörde Serbien um, när man ockuperade om områdena nu att det man går på först av allt när man har fördrivit serberna eller det finns fortfarande många serber kvar men det är majoritet albaner idag uh, så väljer man att gå på kyrkorna, skända dem, bränna dem urinera på dem, göra allt man kan för att visa att nu är muslimerna här. Mm. Eh, och det är det jag menar när man har det i åtanke då är det inte en slump att man väljer påsken att hålla sina familjedagar på. Nej. Det, alltså, det, är, det, det är en kyrkbränning light så att säga. Ja, ja, utan tvekan. Alltså, de är väldigt medvetna om vad de gör naturligtvis. Mm. Eh, och de skulle aldrig acceptera detsamma tillbaka så att säga. Ja, men om om, om äh, svenska kyrkan skulle börja anordna fast, äh, stora festligheter under, äh, under ramadan till exempel. Äh, mm. Bara helt sådär, ut ur det blå. Äh, ja. Skulle man redan idag trots att man bara är 6-7 procent. Äh, bara? Ja, det är helt galet. <laughs> men trots att man inte är en majoritet eller så. Utan som vi är. Vi är ju fortfarande en majoritet. Och borde kunna reagera mycket starkare. Men så skulle man reagera starkt på det och se det ja. som en, som en hädelse. Um, om vi skulle välja varje gång det är ramadan, då, då anordnar vi stora fester bara under tiden solen är uppe. Ja, <laughs> då, ska man äta, då, då uppmanar vi alla att äta så mycket som möjligt till exempel. Ja. Det, är, nej, det är det är så oerhört, oerhört vidligt. Veronica Palm från Socialdemokraterna och alla andra politiker som var där, för hon var inte ensam nu får hon kläskott för det här men det kan hon gott ha ja. eh, Ni skäms fan vad vidriga ni är, alltså. mm. det är, är, det det är det är så lågt och så äckligt och det, det är inget annat än som vi har konstaterat flera gånger, det är folkförräderi landsförräderi, det är ingenting annat Ja, det är väldigt farligt också för att återigen, varför händer detta? varför? Jo, för att de kan mm. alltså det faktum att vi har bönutrop, eh, de har fått tillstånd för det i mm. motkyrka eh, att vi har muslimska församlingar som köper gamla kyrkor eh, att vi har att de lägger det här, varför gör de det? Jo för att de kan, för att ni som lyssnar, jag som pratar och många andra där ute som inte hör vad vi säger, tillåter det på ett mm. eller annat sätt, vi tillåter det eh, jag vet att vi alla, ni alla De flesta av oss gör så gott vi kan Vi behöver bli fler För att det är vi som tillåter det hela Jag tänker inte låta det liksom hamna på någon annan Eterisk maktsbord att det, är liksom, det är på grund av oss Helt enkelt mm. Och återigen problematiken med sionisterna, med den judiska makten som finns som är verklig, problemet med islam det är två sidor av, av samma mynt eller två sidor av ett mynt saken är den att man måste kunna ha fler bollar i luften samtidigt och jag är trött på tack och lov det fåtal som fortfarande lever i värld världen om att islam och muslimerna är våra allierade icke som icke de är 6% i Sverige tror ni era jävla människor, att de på något sätt kommer så här: Nej, men nu har vi en allians med nationalisterna för att driva bort sionister Glöm det! Ja, och kom ihåg att de var 1%, mindre än 1% 1980, och sen dess mm. har det varit en exponentiell ökning. Det är det du måste Precis. förstå. Det handlar inte om att det ökar med 0,2 procentenheter per år, utan det är en exponentiell ökning, vilket eh, ni kan tänka er en kurva som bara blir brantare och brantare. Mm. och det är precis så det fungerar det, det går fort nu alltså vi har gått bara de senaste jag tror att det är åtta åren från 4 till 6% så att mm. uh, ja, häng med och, och, och det, det som händer i, i Norge till exempel där vi läste att det, kan bli, det är ett helvete att få tag på en taxi bara efter fredagsböna um, eller under fredagsböna för att varenda taxichaufför uh, ber det är ju bara en liten charmig ett charmigt problem mm. äh, i jämförelse med vad som väntar mm. och det fattar inte människor jag såg en, en video på Youtube i, i, ifrån, eh, vad fan det nu var där i, just sån här ett islamistiskt, ett muslimiskt gäng eh, angriper eh, en buddhistisk munk och skjuter ihjäl dem mm. Eller kolla, det finns också filmer från Storbritannien de har infört sådana här sharia-zoner ja, där de Just... åker runt och säger åt folk som om någon dricker alkohol eller om någon inte klär sig tillräckligt eh, anständigt enligt muslimsk sedo, alltså om man visar ben eller armar som kvinna och säger mm. åt dem och, och hotar dem och säger att de måste, så att de får antingen klä på sig eller ja, vad, vad de nu kräver eftersom att det här är muslimärja Precis och det händer idag, nu, i detta nu, i England, i Frankrike, i Tyskland och så vidare och så vidare. Och snart på en gata nära dig om du inte gör någonting. Eh, men det kanske är bättre att sitta och knyta näven i fickan och tänka att nej, jag vill inte betala de här pengarna till realisten. Och det är lite, nej, varför ska jag göra, göra så att de får ett pressstöd? Jag vill, nej, mm. gud vad besvärligt det här Däremot det är. Däremot måste vi berätta att dina skattepengar går till de här muslimska föreningarna. Dina ja, ja. skattepengar går till... Eh, Professor Järm, han betalar skattepengarna när han sitter på universitetet i UMIO. Ja, ja. ja. Och dit betalar du nu, idag? Absolut. <laughs> det, du vill det inte. När du har varit arbetslös riktigt länge, då kan du få börja jobba där via fas 3 också. Ja. Eftersom alla dessa jävla multikulturföreningar lägger ut eh, annonser där Så att det kan du få göra också Men det är väl, ja, bara inte jag behöver betala till realisten För det känns lite ky kymigt sådär äh, fan, vad Och, och, och så alltså, om ni inte har förstått Att vi som folk, vi som etnisk grupp Måste organisera oss Och visa lojalitet till varandra Så kanske det är dags att börja kolla på vad andra folk gör Vi kan se här med muslimer Men vi kan kolla på eh, Den asyrisyrianska gruppen Som är väldigt stor i bland annat Södertälje De har en egen tidskrift som de gärna betalar talar prenumeration till, som heter Hur jag då... Jag vet inte riktigt vad det betyder. Det låter konstigt, men hur som helst. Eh, där i, eh, i ett av de senaste numren så stolt serer man med hur pass bra eh, etnisk lojalitet man har bland sitt folk. Bland annat då så skriver man så här. Vårt folk... Vårt folk det är inte svenskarna man talar om nu. Vårt folk representeras i 15 kommunförmättiga, utspridda i åtta olika län. I Södertälje kommun där vårt folk utgör mellan 20 och 25 procent av invånarna har 12 Assyrier-syrianer lyckats ta sig in i kommunfullmäktige vilket betyder 18 procent av fullmäktigeplatserna. Andra kommunfullmäktige som har stor representation av vårt folk är Botkyrka, fem platser, Järfalla, fyra platser och Jönköping fyra platser. De övriga kommunerna är Norrköping, två platser, Örebro, två platser, Sigtuna två platser, samt Stockholm, Göteborg, Västerås, Mjölby, Kumla, Eslö, Trollhättan och Växjö med en plats vardera. Alltså... L lyssna nu. Förstå här vad det är som sker. Alla andra folk, förutom de europeiska folken, förstår vikten av etnisk lojalitet och organisering och mobilisering. Ja, alltså, inte bara, inte bara det, då. Lägg där till att det man tar upp... När man säger att vårt folk är representerade det är inte att vårt folk är representerade som socialdemokrater eller liknande utan det är att de är representerade som någonting mm. alltså folkpartister eller primärt socialdemokrater eller folkpartister eller mm. kristdemokrater. man är glad över att man har en folklig representation. Det här bevisar också att de tänker i termer av etnicitet, ras det vill säga att det spelar ingen roll om en, om en person är folkpartist eller kristdemokrat eller så han är först och främst syrian. Mm. Eller syrier. Det är så de reser är eh, och är stolt över det Och jag förstår att de är stolta över det, det ska de vara eh, De visar ju på väldigt bra överlevnadsstrategier För sitt eget folk Grattis alla asyrier och syrianer Ni är bättre än svenskarna i alla fall mm. eh. Och det vet jag också En god vän till mig som arbetade med Tillsammans med en asyrier eller syrian eh, Han berättade att De i, i den eh, i den orten där, där, där den här personen bodde så hade de kommit överens om i en, här alltså en, en sån här församling. Syriansk församling kom från att de behövde en kyrka naturligtvis. För de har ju sin religion där. Mm. Eh, och då gick det bara ut ett meddelande till alla syrier i området. Att nu måste vi bygga den här kyrkan så vi behöver hjälp. Mm. Och eh, det tog ett par månader. Sen hade de en helt nybyggd kyrka, klar, färdig. Mm. Panktjoff, alla gick dit. Ja, men det, de, som i Södertälje där finns det två fotbollslag, syriska och syrianska. Ja. Um, som är, då, idag har de ju en del andra spelare Som inte är asyrier och syrianer uh, Men uh, alltså uh, Föreningen förvaltas och ägs Och så vidare av asyrier och syrianer uh, när, när syrianska Nu hade, nej förlåt, asyriska Hade stora ekonomiska problem Då kommer uh, asyrier från andra länder Alltså som inte är medborgare i Sverige Som bor okay. i andra länder går in med pengar och stödjer dem det finns, finns tv-kanaler på deras språk, cirka syrianska som går ut över hela världen via satellit, som ses av deras folk över hela världen. Alltså, trots att de inte är medlemmar av samma eh, nationalstat, vilket, yländska, alltså, vilket man försöker upphöja till någon viktig form av gemenskap i, i det här mångkulturella samhället, så känner de gemenskap med varandra för de är av samma ras de är av samma religion, de är av samma kultur, trots att de bor tusentals mil ifrån varandra. Mm. och, och det, det är det här som vi måste förstå innan, innan det är för sent för att vårt antal i världen i Europa, i Norden, i Sverige minskar eh, kommer minska de närmaste åren den närmaste tiden eftersom vi föder för få barn och mm. procentuellt så kommer vi minska i en ännu snabbare takt och, ja. och, och, och om vi inte organiserar oss så, här så kommer vi aldrig kunna möta det som kommer det som kommer drabba oss inom 20, 30, 40 år kanske snabbare. När de här grupperna, som den muslimska gruppen som vi talade om tidigare eller eh, andra etniska grupper växer tillräckligt starka för att börja kunna ställa krav där de utgår ifrån eh, sin egen etniska tillhörighet. Ja, det kommer vi sluta med att de som ser till att Sverige inte blir en, ett islamistiskt kalifat det är väl de kristna syrianerna i sådana fall. För svenskarna kommer väl inte lägga ett, ett skit emellan för den sakens skull. Nej, jag, jag vet inte. Alltså det... jag, jag börjar bli. Just nu känner jag mig väldigt så där förbannad och uppgiven när jag, när jag tänker på alltså när man tänker på det, på det här sättet. För att vi har människor som sitter och gnölar om att realisten... Och radio framåt vill ha betalning för att få ett pressstöd. Det tycker man är så här, ja men då kommer kanske inte folk få och så vidare. Mm. Eh, alltså det tyder tydligen en jävligt stor uppoffring Det är så mycket sådana här små saker som är så mycket <laughs> som är så svårt att göra. <laughs> ja. eh, och, och sen så ser vi då hur de här grupperna i samhället De, ligger, de har sina radiostationer, TV-stationer, kyrkor Allting Om någon skulle säga så att om tänk om vi skulle ha en kyrka för för vita vad då kyrka? kristendom skit och sen säger de, men jag vill ha ett asatempel, ja då asatempel mm. eh, det ska vara något annat, nej men visst vi kan ju käfsa med varandra tills vi dör istället det är väl lika bra det mm. och det värsta av allt är att Jonas De Jär får mer och mer rätt i den artikeln han skrev som hette Låt oss bygga en ark som jag var så jävla upprörd över när den skrevs och det retar mig att han ska få rätt i det jag vill inte det jag vill inte att vi ska tvinga tvingas till att hamna i ett enormt underläge innan vi organiserar oss och slår tillbaka. Nu har vi för fan möjlighet att göra det på en gång. Vi ja, men så det nu. Européerna påminner så mycket utav, av, om de gamla romarna som bara sitter där och bara gör det sig själva utan att märka vad som händer utanför palatset. Ja, visst. Och, och det är lite så det fungerar. Och även om de märker det så ignorerar de det. Det blir kejsarens nya kläder över det hela. Det blir helt, helt galet ett annat exempel som du sa där med uppoffringar Jag läste på Flashback som fick mig Att uh, både kräkas Och svälja det igen <laughs> um, Det var angående Vision Europa för att när vi sa att ja, det var på Södermalm och då, ja. är, det, då är det någon som skriver Ja men varför sa ni inte det Då kanske man hade orkat ta sig dit Man orkar inte åka ut Till Södertälje Men vänta nu, om, din, om du Inte kan lägga 30 minuter på att åka pendeltåget till Södertälje för den största nationalistiska internationella konferensen sedan andra världskriget. Om du inte klarar av att offra 30 jäkla minuter på ett pendeltåg jag, jag, då borde du inte ens... Alltså, jag, jag vet inte, vad jag ska jag med dig? Nej, vad faktiskt är det för inte. fel? Ja. ja. Och sen undrar vi då varför, varför det ser ut som det gör i vårt land. Om vi inte orkar åka lite pendeltåg eller orkar betala in lite småpengar för att för att utveckla den nationalistiska medien. Eller var det nu må vara. Ja. Nej, jag vet inte. Jag ska säga nu också att um, de som försökte lyssna live idag märkte att det var problem. Uh, det gick inte för att vi är under, uh, under attack. Yes! Uh, vi är under attack på många sätt som svenskar och som europeer. Uh, men um, vår uh, liveserver är under kraftig attack. Uh, sån kallad överbelastnings- eller DDoS-attack från flera tusen datorer. Uh, men det är förmodligen... Uh, Alltså det är ju någon som, som har kontroll över dem. Exakt vem som ligger bakom de här attackerna eh, kan vi spekulera i, men det är uppenbart uppenbarligen någon som inte tycker om eh, svenska nationalister. Så mycket kan vi eh, säga. Säg så här. Den här lilla summan som det kostar att prenumerera på realisten, den Alltså om tillräckligt många nu visar att nej, vi tänker inte bara lägga oss och det. Vi går med vi stödjer nu genom att teckna prenumeration. Då har vi möjlighet att köpa kraftigare server. Då har vi möjlighet att anställa it-säkerhetspersonal som kan se till att vi har server som alltid fungerar. Genom att inte teckna prenumerationen så låter vi de här onda människorna vinna. Så enkelt är det. Alltså genom att vi sluter upp, vi visar att okej, okay, ni attackerar oss, ni håller på att bete på det här sättet ni är så livrädda för vad vi har att säga då sluter vi som svenskar och som nationalister upp tecknar prenumeration och ser till att eh, ni inte kan fortsätta med det helt enkelt. Och med de orden så är det väl dags att avrända eh, dagens eh, lite kaotiska sändning men eh, tycker vi har klart oss bra även fast Jonas föll bort väldigt tidigt. Ja, vi hoppas att han är med nästa gång för det blir, alltid, det blir alltid mer levande när vi får hans inblickar och utblickar och analyser. Mm. Eh, trojkan är ju inte hel utan honom. Vi saknar ju en läm. Mm. Så, bara som en sista uppmaning gå in på realisten.se prenumerera, teckna en prenumeration. Eh, det finns eh, helår, halvår, kvartal och månadsalternativen. Kanske det finns det nu men de kommer komma under veckan i alla fall de, de kortare intervallerna. Uh, teckna prenumeration så kan vi nå pressstöd så kan vi börja heltidsanställa folk så kan vi uppgradera våra serverparker så kan vi uh, anställa folk som kan designa mycket bättre hemsidor och vi kan skapa helt nya saker um, alltså bara, bara genom att uh, vi får in pengarna från prenumeration så handlar det om tre, tre heltidsanställningar. Ja. Dessutom pressstödet så handlar det om fyra, fem heltidsanställningar till. Vi gör allt det här på ideella grunder. Tänk sju, åtta heltidsanställda journalister och då ska ni få se på att åka av alltså. mm. um, ja. så enkelt är det men uh, vi är tillbaka på torsdag det är vi uh, och torsdag det är alltså den 4 april och då har jag en kabel så att vi slipper uh, tappa uppkoppling då och då och uh, förhoppningsvis har vi kunnat lösa all serverproblematik så gå in på realisten.se teckna var med och lyssna live torsdag 4 april 19.30 så uh, tackar vi för oss så länge och uh, tack för att ni har lyssnat och uh, för att ni finns, vi hörs på torsdag